FNs säkerhetsråd utser i maj en svensk greve folke Bernadott till medlare i konflikten mellan araber och judar i Palestina. I en rapport föreslår Bernadott tänkbara fredsvillkor, men både arabstaterna och Israel förkastar hans fredsplan. Vid ett besök i Jerusalem den 17 september mördas folke Bernadotte av en judisk terroristorganisation, Sternligan. Jag talar ikväll från Förenta Nationernas högkvarter i Palais de Chaillot i Paris. Världsorganisationens blåvita flagga som är hissad natt och dag över palatset vajar ikväll på halv stång. Den sänktes så snart man från generalsekretariatet utsänt ett officiellt besked om att Greve Bernadotte ljutit en bråd död idag på eftermiddagen, i den nya stadsdelen i Jerusalem, det vill säga den judiska stadsdelen. När budskapet klockan 6.30 på eftermiddagen nådde Förenta nationernas högkvarter i den franska nu tog det med den allra djupaste bestörtning. En påtagligt dämpad ekoreporter, Kurt Andersson från Paris. Den 78-årige indiske folkledaren Mahatma Gandhi mördas den 30 januari. Gandhi var symbolen för icke-våldsmotståndet mot britterna i Indien. På väg till ett bönemöte i New Delhi skjuts han ihjäl av en 31-årig fanatisk hindu. Tiotusentals människor följer den mördade fredsgivaren Mahatma Gandhi till likbålet. Där året bildas FNs Världshälsoorganisation WHO med högkvarter i Genève och med regionalkontor i flera länder runt om i världen.